بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وخاتم الانبياء والمرسلين حبيبنا سيدنا وشفعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين قدكم فليزو درس الزيتو التفسيري للقران توقف توك قدك سوره يا 10 سوره 10 كتكوننا جزء يا 11 ni vile sura hiyo kwa jina la surati ya Yunus. hii inahusishwa kuwa ni sura iliyoshukia maka Kwa hivyo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema Bismillahir Rahim Alif lamra. Allahu aalamu bimuradihi muradihi bi zalik. ndiye anejua makusudio halisi za hizo tatu zotajwa kwa mkato. Alif la bra ingawa fasiri wenye kwenda ndani wanajaribu kueleza maana yake kwa njia ya tankiri, yani kutaja herufu moja ukikusudia jina zima kwa nje ya nahti tankiri au nahti Hivyo, anasema mtukufu subhanahu wa taala tilka ayatul kitabi hizo tutakazo kufululuzia kwa kuteremshia wewe Muhammad na tulizokusha kukuteremshia ni aya za kitabu chenye hikima. Aya tulizokosha kuturunshia na ambazo tutaendelea kukuturunshia ni aya za kitabu chenye hikima. Na hikima hizo hawaezi kuzitambua wala kuzigundua, wala kuziona isipokuwa wale waamini. Wa waamini wenye kujua utukufu wa Mwenyezi Mungu na uwezo wake na ukamilifu wa rehema zake na sana zake juu ya working. wake, Mungu anasema katika aya ya pili akana lin-nas ajaban Ivi kwa watu wa imekuwa ni kitu cha ajabu an auhaina ila rajulin minhum kwa sisi tunapeleka wahi kwa kijana miongoni mwao tukamwambia kijana huyo an nasa wa watu wa bashiri alladhina amanu na wapongeze wape habari nzuri za furaha wale waliwaamini ya kwamba mkada qadmasidqin kwamba wao watakuwa na hatua njema وَأَخَذُوا زَوْنَ نَجْمٍ إِذَا رَأَوْهُ بِهِمْ بِلَا وَاو قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ أَتَى هُوَ مُحَمَّدٌ مِنْ شَاوِي وَظَاهِرٌ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ حَقًّا مُلَوَيْنُ لَزَيْنُ مُبَوَيْنُ مَالِكِي وَنُهْذِي وَنِكُوتَنَ فِي الْآخِرِ كُنُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ambaye ameumba mbingu na ardhi na vile vyote kwa muda ukadiri wao siku sita thumma ala alshi ki shaka utukufu wake kwenye arshi yudabbiru amram man anaendesha mambo yote ya kuleta kuondoa kuendelea kukatisha anaendesha yeye Mwenyezi Mungu ma'min shafiin ila min badihi hakuna muombezi yoyote atakayeombea uombezi wake ukafaa isso baada ya dhini yake zalikumullah huyo ndiye allah mstahiki wa kuabudiwa na kupendwa rabbukum wenu, faabuduhu maabudun yeye afala tadhkarun mbona mkumbukiye bwana moyoni kwii hamfikiri, mfikiri bwana mali mshiki afala tadhkarun ilayhi marjiukum jamia ya kwamba kwa mwenyezi mgu huyo ndiyo marejeo yenu nyote Haqa, wa dallahi haqa huwa al wa mu'izzingu wa kweli usiyabadilika innahu yabda'ul khalqa thumma Kwa qanihiy yeye ndiye anaendiliza umbo la kila kitu na kuurejesha ya alladhina amanu wa 'amilu salihati anafanya ana hivyo kwa ajili ya mtaalisha na mandalizi ya kulipwa wale na kutenda mema bido kyst kwa malipwao ma kwa radilifu awalipe malipwao kwa radilifu bilikisti waladhina kafaru na wale wa liwa kufuru lahu min hamim wa maji ya kunyo makali ya umoto wa athabu alim na athabu inayouma bima kanu ya kufuru na kufuwa tana na kafiri wa jokuwa na ufanya huwa aladhi ya ala shamsa dhiyaha mwenye zingu huwa yondia juwa kuwa na muangaza walqamara nura na mwezi akofanya kuwa na nuru wa kadarahu manazila na kaupangia mwezi vituo 28 nitaalamu wa adada sinina walhisaba ili mwezi kujua idadi ya mwaka na hesabu za siku ma khalaqallahu zalika illa bil hakuumba mwezi mngu hayo isipokuwa kwa kweli mtupu na faida maalum yufasilu alayat linikami yaalamu anachanganua dalili zake Mwenyezi Mungu kuachanganulia watu wenye wa kujua inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahar hakika ndani ya na usiku na mchana kama akhlaka Allahu fi samawati wa na viumbe vya ajabu alivyoviumba Mwenyezi Mungu katika mbingu na ardhi la ayatin ya yattaqun ni dalili tosha za kuthibitisha kuapo kwake Mwenyezi na ukamilifu wa sifa zake kwa watu ambao wanamcha Mwenyezi na wanafikia ndani za ukweli wake innalladhina la liqaana, na liqaana nahakika wale wasiokhofu kukutana na sisi waradu bilhayati الدunia, na wa dunia na wakatosheka tu wao na uhai wa dunia stare za dunia za mpito watuma biha na wakaona huko kupata kukosa kuna walladhina hum an ayatina ghafilun And ambao ayazetu wanazifeleka wanazisahau kabisa hauzingati. Ulaika mawa watu hao wa tuhaum kazeaun mutol bima kanu yaksubu kufuatana na matendo mabaya waliokuwa kia chuma. Na wakati tisa 9 nasemye zingu inaladhina amanu waamalu salihati alihim rabbuhum biimanihi. Ageka wale wale walioamini, na kwa afanya mazuri yata ya Mwenyezi atawaongoza hao Mola wao mlezi wao imani hii mkukutana na imani zao tajri min tahtihim al-anhaar hal ya chini yao na maji ya mito fi jannati naim, katika bustani ya naima. Da'awahum maombi yao watakao kuwa kiaomba ndani ya pepo hiyo Da'awahum fiha Da'awahum fiha subhanaka daawa fiha, piaa Ma maombi yao ndani ya hiyo pepo atakapokutana na wameni wote subhana ka watamwambia mola ee, mtakatifu utakatifu ni wako allahumma ewe mola Watahiyatuhum na mankuzi yao fiha hiyo ndani yake salaam hayo ndio mankuzi yako yake ana wa akhiru daawa hum na mwisho wa maombi yao alhamdulillahirabbil alamin wa law yuajilu allah linas shara na kama angeharakisha Mwenyezi Mungu kuwaharakishia watu maovu istijalahum bilkhair kama wanavotaka wa harikishiwe khairi laqudia ilayhim ajaluhum tangalimalizo kwao muda wao kuishi duniani lakini hatufanyi hivyo fanadharu ladhina la yarjunna ana, tunawaacha wale ambao hawahofu kutana na sisi wakiendelea fi ndani ya au chapa ya ma na kizurura kwenda na, na kurudi Wa idha masa insana na inapumfika mwanadamu wa kawaida dhurushila da'ana le jandi hali ya kuwa melala au qa'ida au hali ya kuwa mekaka au qa'iman au hali ya misimama kwa hali zote hizo anamuomba muomba Mwenyezi Mungu anatuomba sisi mnizimgu, anamuomba Mwenyezi Mungu katumia neno da'ana hutuomba sisi wewe wakati ni yeye peke yake tena anaomba da sema denafsi ya falamma kashafna anhu dorra lakini tulpoksha muondosha shida zake matatizo yake marra kaallam yaduna biila mudr zake hutupita kaali ya kupuuza kaallam yaduna kama kwamba hakupata kuwa kitu ila durri masahu kwenye shida iliyofika kadhalika zujinalil musrifina ma kahlu yamalun kwa mfano huo ndivyo walivyopambiwa waharbifu ubayo vitendo vilivyokuwa kivitendo Walaqad ahalakna alquruna min qablukum wa hakika ana Mwezingu katika ayahii ya 13 tumeangamiza mmkabili kabila huyu tumeangamiza kadhi nyingi kabla yake lamma zalamu wakati walipofanya maonevo gulma wakapeleka ibada pasipo sahihi wajaadhum rusuluhum Na wakawajia nyumba wao kwa dalil wazi wama kanu li yu'minu pia juu hayo yote hawakuwa wenye kuamini kadhalika najizil qauma almujrimin kwa sababu hao ndivyo watu tunawalipa watu wao thumma ja'nakum khala'ifal fil kiisha kisha tukafanyeni nyinyi vizazi vya mwisho vinavyoendelea tukafanyeni nyinyi khala'ifa ndio viongozi dunia ard kadunia ya hao kupita lakini nanyi sio kwamba tumekuwekena mtadumu le na kaifa taamuluna yepi mazuri mtakoyafanya wa idha alihim aya ayatuna bayinati asa mwenyezi katika aya hii ya 15 zinaposomwa kwa somewa makafiri aya zetu bayinati zinzoazi qala alladhina la yarjun liqaana husema wale walaw huqutana husema eti bi qur'an ghayr hadha e ee Muhammad ikiwa wewe tukuwamini wewe basi lete qur'ani sio kwa hii au badiluh au ibadilishe ifanyee translation ya qur'an otakavyotaka kutakavyoweza wewe namna tutakavofahamu qulu ambiya Muhammad ma yakunu li an ubadilah min tilqainisi habini sili mimi haifanani kabisa na mimi kubadilisha kisomo hiki kutoka nafsi yangu kabisa hilo sinyambo ambalo naliweza Ina atabu ila mayuha yuha sina nne mimi hapo kile kinachotungwa kwangu Inni akhafu ina sayt rabbi adhab yawm adhim mimi naugopa apendepo mkmuasi mwenyezi wangu kuja kupambana na adhabu tukufu qul waambie muhammedu law sha Allah ma talawtuhu alaykum kama ngetaka mwenyezi nsisome kwenu mawadha ya nesingali soma kabisa yenu chochocho wala adra kumbi wala nesingal ku wala adra kumbi wala nesingal ku famshe anyoje faqad labithtu umra hamuoni mimi nimekaa ndani yenu umri wa miaka 40 min qablihi kabli ya kupewa ujumbe na Mwenyezi Mungu afala takulun ham mkazingatia kazingatia nini muda wa miaka 40 niliokaa nani sija kumbenia chochote mpaka wakati hii ya 40 na kitu tena ndipo baada ya kuchapwa ujumbe na Mwenyezi Mungu na agizo rasmi na amri nikaanza kukufahamisheni fa man azlama ninani mwenye kudhulmu nafsi yake miman fatara ala allah kadha kumshinda wala lamzur ya mwenyezi au kadhaba bi ayati aw ali kadhabisha kwa ayat za Inna hu la yuflih al mujrimun haki hili la kuzua hili walioapa mafanikio watu ambao ni wazushi Almujirimuni wazushi wasemaji wa uongo wao wakanushaji wa upingaji wa kweli katika aya hii ya 18 ya sura Al-An'am wayabuduna min ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wanadam wajinga washirikina wanaabudu wasiku wa, wa, wa, wa Mwenyezi Mungu kitu ambacho hakiwapati madhara yoyote wakikosa kukiabudu wa la yanfa'uhum wala kiwapo manfa'a yoyote wakikiabudu wa lakini tu wanajisema wanasema kwa kujidai na kujikinga na kujitolea udhu wananasema ha ulaishufauna inda Sisi si sio kuwa tuna hawa wao lakini tunawafanya wao ndio waombezi wetu kwa Mwenyezi ibada zetu sisi ni huyo huyo kumwabudu huyo Mwenyezi lakini wao hawa kinalata na usana manata na ngineo hawa ni wapi ni wa ni waka kati baina yetu na Mwenyezi wa haki kul waambie muhammed atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ya fi samawati wa la fil ard mnataka kumfahamisha Mwenyezi kitu ambacho hakipo katika mbingu zote wala katika ardhi mbingu saba kitu hakiko ardhi saba ndicho kitu hicho hakiko mnataka kumthibitishia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ma yushiriku. Utakatifuni wake Mwenyezi na utukufu kuepukana na ushirikina wama kana nnas illa waida. Mizungwa anasema katika ya 19 hawakuwa watu isipokuwa umoja walipopelekwa mtume wengine wakaamini wengine wakakufuru faاختلفو wakaاختilafiana hapo ndipo mwanzo wa kutokutofiana walaula kalimatum sabaqat min rabik, na kama siele neno lilikuwa lilotoka kama lawako lishatangulia la kuchelewesha adhabu mpaka siku ya kiyama lakudi baina huma fi ma fi yahtalifun pangale kwesha hukumu wakati yao katika kila ambacho wao wanatafautiana katika kuke na mitisha wayakuluna na wanasema wanafiki yao wana wakafiri wao akairi Tanzania laula unzila alayatumina minasama ajoje wajinga hoje ikiwa muhammed ni kiongozi kweli wa dini ya Mwenyezi Mbona hajeremshiwa yeye muujiza wote kutoka kwa kumla wake kutoka mbinguni utakaposikia haja kama hizo muhamad au mtaalamu yoyote wa kiislamu fakul wanbie inma alghaybu lillah hakika ilmu yanbare ilmu asiri lakini nyinyi kama hamuamini ngojeni na mimi niko pamoja nanyi katika wenye kungojea ngojeni waamuza muizimu na mimi niko pamoja katika wenye kungojea wa idha ataqanna nnasa rahmatan min baadi dhara watu shida alafu akapoa au akapoa baada ya shida idha lahum makrum wanakuwa na vituko na vitimbi kuhali zote wanapoonjeshwa neema baada ya shida wanakuwa na gibril jeuri batari na wanapopewa shida baada ya neema Ndiyo kabisa wanakuwa na makarum fi ayatina qul wambiye Allahu asra'u makana mwenyezi ni mwepesi wa kuleta mateso inna rusulana taktubuna na tamkurun Njue kwamba wajumbe wetu wanakiandika kila mlacho kifanya kila njama mnayoifanya wajumbe wetu malaika wanakiandika huwa ladhi yusayirukum fil barri wal bahri ni yeye mwenyezi Mungu anayekuendesheni katika safari zenu za nchikafu na za baharini hatta idha kuntum fil mpaka mnapokuwa katika jahazi wajaraina bihim mbirihi tayyiba Jahazi hizo sikaza na vayendesho abiria wake kwa upepo mzuri wafarihu wakafurahi kwa mwendo huo wa waraha wa jahazi shitokia tohamak ghafla ya athumrihum asifum unawajia upepo wa mkali wa kimbunga Wajaa ahumul mawju na yatajia mawimbi minkuli makana kutokea kila upande kusini kaskazini Maghiba na tala wa na hudhani annahum buhita bihim kwamba leo ni siku yetu ya misho tumemaliza leo Hudhani hivyo. daa allah wa kisha hivyo kukutanika wakamuomba mwelezi mung muhlisin lahu ddin hal yakum takasiya una ahadi tukufu tukufu zao zitoa wakasema la in anjaytana min hadhihi mola endapo katuokoa na shida hii tuliyonayo leo hii la nakuwa nna mina shakirin tutakuwa sisi ni miongoni mwa wale wa kushukuru falma anjahum izahum yabghuna fili lakini tu baada tu ya kushukaokoa mwenyezi Mungu na gharika hiyo. wakifika majumbani wanaanza kufanya vitimbi vyao katika dunia bila ya haki yote ndipo wanapoanza kupelekana nadhiri mapangoni mama mapangoni mama Hawe mizimu watoa na, nadhiri wanatekeleza nadhiri na kutawa mihanga kwenye mizimu wakati mizimu hiyo siwa kabisa iliyookoa wa na wala haukuikumbuka wakati walipokuenda Jeshi ya ayuha nnas enyi watu inma baghayukum ala anfusikum hakika ya jeuri zenu hizi mnazozifanya ya nafsi zenu mnajifanyia wenyewe nafsi zenu mataa alhayati adunya hayo ni mapumbazo ya uhai wa ulimwengu lakini mjue kwamba mshani kwenu nyinyi thumma ilaina marji'ukum mwisho kwetu sisi ndio marejeo yenu infanabbi ukum kumbima kuntum tamalun ambapo tutakutuelezeni na kuwalipa kwa mujibu wa matendo mliofanya Innama mathalu alhayati adunya hakika Mfano wa maisha ya dunia kama in anzan ni kama maji tuliyoteremsha minasamaa kutokio upande wa mbinguni fa tabihi na batu nabatu aladhi maji haya yakachanganyika na udongo wa ardhi yakawatesha mimea ardhi mima ambayo na watu wal na wanyama hata idha athazatil ardi zuquraha mpaka pale ardhi itakapochukua pambo lake na arduhiyo, wa zayyanatna ikajipamba, wa dhanna na wa watu wa al-ardhihi annahum qaliuna alayha qamba wawa ndio wameshafanikiwa kupata faida juu ya hiyo ataha amruna lailan au nahara. panapo kiasi hicho wakati akijifahari huilewa na amri yetu wakati wa usiku au mchana waja hasidan, hasida tukayafanya mashamba yao kama yenyekufunwa hasilani kama yenyekuhunwa ka alimtakana bilams kama kuwepo jana kadhalika nafassalu alayatilqawmi yatafakkarun kwa mfano huo ndivyo tunavyochanganua aya kwa watu ambao wanafikiri wallahu yadu ila daris salam mwenyezi Mungu waja wake mje katika nyumba ya amani Wayahadi man ila sirati mustaqim Mwenyezi Mungu anaongoza, kuongoza, wa anataka waongoza kwenye njia iliyonyooka. Na hao walio kushatakiona Mwenyezi Mungu kuongoka, basi ni moja kwa moja wanaelekea kwenye uongofulu. Lil ahsanu lhusna husn. Ndipo asemapo Mwenyezi Mungu kuwapongeza hao kwamba wale wale meema watapata meema, waziada na nyongeza. Wala yareaku usoahum mkataru Nawla hasatu fi kunus zawna na unyonge wote wala dhilla wala udhalifu wa aina hayate ulaika ashabu janna hawa ni watu watakuwa watakuwa kwa kishaini tu watu wa peponi hum fiha khalidun wa unya pepo tabakimidid wa alladhina kasabu sayiat na wale waliochuma madhambi jazaa sayiati malipo ya madhambi bimithliha ubaya kwa ubaya kwa wema kwa wema watara hako mdhilla na watafunikwa na usononefu ma lahum min, min Allahi, mina asim Hawatokuwa hawata kuwa kabisa kuadhibitikia wao kutokana adhabu ya Mwenyezi Mungu wa kuwahifadhi hawana kuwahifadhi na adhabu ya Mwenyezi watazawanyika watasononika watadhulilika mwisho kuzidulika kaanama ughshiyat wujuhum qita'an min al-layli mudhlima watakuwa kama waliofunikwa nyuso zao wakati wa usiku wa giza ulaika ashabu nari hawa ndio watu wa moto wao ni khaliduni wao ndani ya moto watabaki milele e mola tujali sisi miongoni mmoja wako watakaokoka na adhabu ya moto na kupata neema na rehema zako na mnashuru wajumla katika aya hii ya 28 anasema Mwenyezi Mungu siku ambayo tutaka kusanya viombe wote thumma naqulu lil ladhina ashraku ke washiriki na makana kaini kainichukue nafasi zenu makana ko nafasi zenu antum washuraka huko mnyinyi na waangu wenu fasayyalna bainahum tukawapambanyua baina yao waqala uhu ndipo watakaposema wale waungu wao nyinyi bwana msitushongoleshe sisi bora wala msitufanyie kicheko sisi kabisa hatuna mshirikiao wote na nyinyi maakuntum kuntum iyana tabudun hamkuwa nyinyi mkitoa sisi fakafa billahi shahidan baina na na wainakum ana tusha munyezingu kwani shahid baina ya sisi na nyinyi in ana an ibadatikum sisi tulikuwa ibada zenu hatuna habari na aso mmebaduleni sisi masanamu au mashaitani au viongozi ambao watakuwa na Daiwa na wafuasi wao kwamba wao ndio waliokuwa wakiwashawishi na ibada zao wakiwafanya kwa ajili wao. siku hiyo watajikanusha watatajikanuka ibada ambazo zinathibitisha kwa kwao kuwa ndio zilizofanywa kwa ajili yao ndio anatana sema Mwenyezi Mungu wa Ta'ala katika aya ya 30 katika aya ya 30 nasema, anasema Mtukufu Subhanahu wa Ta'ala huni katablu kullu nafsi ma aslafati. Siku hiyo au wakati huo itatambua kila nafsi matendo iliyoyatanguliza yatanguliza waruddu ila llahi mawlahumul haqq na watarejeshwa kwa mola wao kwa Mwenyezi Mungu mola wao wa kweli waruddu ila llahi mawlahumul haqq wa dalla anhum watapotea makanu yaftarun wale waungu waliokuwa wakiwazua qul waambii muhammad Man yarzuqukum na sama'i wal ardi. Nani anayakupeni nyinyi riski kutoka mbinguni na ardhini. Amman yamliku sama samaa wa labasara? Au nani anaimiliki kukupeni nyinyi uwezo wa kusikia na kuona? Wa man yukhrijul hayya minal maiti. Nani mwenye uwezo wa kukitoa kilicho hai kutoka na kifu, kifo? Wa yukhrijul mayta minal hayy? Na kukitoa kilicho kifu kutoka katika kilicho hai? Wa man amr? Nani anaendesha mambo yote sawa ya maisha ya dunia na mbinguni na ardhi ya Fasiyقولون Allah hawana ibd ngine watakwambia ni Mwenyezi Yapo watu mieloga yao wa itakayo necha lakini necha maana yake ni yeye Fakulu Mungu. afala tatakun kwa nini nini hamuogope Mwenyezi Mungu huyu? Fadhalikum Allahu Huyo basi huwa basind Allah mlizi tabukum alhaq mizan wa qawl fa madha ba'da alhaq illa dhalal min fikiri ni kitu gani kilichopo kitakachotokea na kusimama baada ya haki isikowe ni upotevu ikiwa mmye jihad min kitu gani mtakachotokwa mmekakamata isikowe upotevu fa anna tusrafun vipi njini, watu na akle zenu watu nafahamu zenu mnakubali kupotoshwa, mkaeposhwa na imani haki ya uhakika na Imani ya ni na nyinyi mkafuata upotofu na kafirinu danganifu kadhalika hakat kalimatu rabbika ala ladhina fasaku hivyo basi ndivyo alivyo maneno ya Mola wako ya ukweli ala ladhina fasaku juu ya wale ambao ni wahuni waliofanya uhuni wakaukataa kweli annahum yuthabitu ni kwamba wa wao la yuminun hawaamini qul ya muhammad ahal mimi sharakaikum mweyabda khlqa thumma yuidu katika hawa wangu wenu mnawaabudu yuko na uwezo wa kuanzisha umbo na kisha kulirejesha hamna qul llahu yabda'u lkhlqa thumma yuidu wanbi bas mwenyezi mungu wa ta'ala ndiye mwenye uwezo wa kuanzisha umbo na kulerejesha. fa anna tawfaqum fi pin kupotoshwa Kuli hal min shurakaykum man yahdi ila alhaq? Ivi katika wangu wenu kuna yule ambaye anaweza kuongoza kwenye haki? Qulillahu yahdi lilhaq. Waambie Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuongoza haki. Afa man yahdi ila alhaq? Ivi Mwenyezi ambaye anaongoza kwenye haki? Ahq an yuttab? Ndiye mwenye haki ya kufuatwa amman la yahidi au ni yule ambaye hawezi kuongoka? illa an yuhda ila yongozwe famalakum kaifa tahkumun kitu gani kinachopata nyinyi namna mnavojihukumia hivi anastahili kufuatwa ni mwenye haki ni mwenye kuongoza kwenye haki sio anayehitaji kuongozwa ndiye mfuate nini wama yattabu aktharuhum illa hawa Hawana wanachofuata wengi wao isipokuwa dhanna in nadhanna la yughni min alhaqq shay'an nadhanna haitoshi kumsaidia mja kwenye kumpeleka kwenye haki kwa chochote inna allaha alimu bima yafalun Mwenyezi Mungu anajua vizuri yote wanayofanya waja wamakana hadha alquran an yutara min haikuwa hi quran kuwa ni kitu cha kuzuliwa na kubuniwa kwa kutoka kwasi kwa si kwa Mwenyezi walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi lakini ni uthibitisho wa uongozi wa haki ambao umetangulia watafsila tafsil na ufufanuzi wa kitabu. kitab la raiba fihi amba'u ndani danyhake min rabbil alamin kutoka kwa mola wa vimbe wote am bali wanasema makafiri na wanafiki iftarahu ati muhammad kazua kazua kabuni qul wambie surati bisuratin misli na lani sura wifanana na qur'an wad'u man istata'tu min dunillahi wa itain mnawat kuwaita namna waweza kuaita wa kuaje kukusaidieni asiyokuwa Mwenyezi Mungu inkun tumsajikaeni kwa nini unasema kweli bal kadhabu bima lam yuhitu bihi hawana alahu hawa lakini wamkadhibisha kitu ambacho hawana udhibitifunacho kwa kukijua walamma yaatihim taawilu na wala haijawaje tawili yake kazalika kadhabal min qablihi kwa mfano huo ndivyo walivyokadhibisha wale makafiri walio kabla ya wao na wao hawa wanawaiga hao, wana hao. famdhuru kaifa kana akibatu zhalimin angalia jinsi yalivyokuwa mabaya matokeo ya watu madhalimu wa yu uminubihi na miongoni mwa hao kuna wale ambao wanaamini kweli kweli kwa Mwenyezi Mungu na mitume yake na vitabu vyake wa la yu'minu yu na miongoni mwao kuna wale wale hawaamini warabuka aalamu bil musidi namalako wako hawajua vizuri watu haribifu wa Na kama watu watakukadhibisha waendelee kukudhibisha muhamad faquli amali walakum amarakum Wambie mimi na amali zangu za miongozwa na mwenyezi Mungu wala kum amalikum. Nanyi na nyinyi mna amali zenu za upotofu mlizopotoshwa na hawaangueni na maazi ya shatani wenyewe antum bari'un mimma amal Ninyi mmebariana na ninachokifanya mimi, ninyi mmebariana na nachukifanya mimi wa ana bari'u mimma na mimi nimebariana na hicho mnachokifanyanya. Hatuna uhusiano kabisa. Hapana uhusiano baina ya mimi na ninyi. Wa minhum man yastami'una ilayka na miongoni mwao kuna wale wanaosikiliza kwako afa anta tusma usma basi wewe ufikiri utawasikilisha viziwi Walaukanu kaanu la ya'qilun ajapokuwa hawazingatii hawafahamu haitusaidie, haisaidie kabisa kwa wa minhum ilaika miongoni mwa makafiri kuna wale wanaokuangalia kwa jicho la dharau na kejeli afa anta la umya, basi wewe utaweza kuongoa vipofu wala ukanu la yafsirun hawaoni Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an. Mwenyezi Mungu hamdhulumi mtu yeyote, haudhulumi watu wote, wala yadhulumu taifa lolote, shay'an chochote. Walakinan-nasa, lakini watu wenyewe, kwa aina zote na makundi yote na watu yote. anfusahum yadhlimun, nafsi zao na zidhurum. Wa ya yashuruhum, na siku atakawakusanya Mwenyezi Mungu kalam Ka yalmbathu ila saa. watajiona kama kwamba hawakukaa katika dunia isipokuwa saa moja mnahari ya mchana yataعرفuna bainahum watatambuana baqti yao wakiulizana qad khasira alladhina kadzabu bilqaa'illah kwa. hakika wamekula hasara watu waliokanusha mkutano wa Mwenzi Mungu wama kanu wala hawa wa Na wala hawuongoka wa imaanur yanaka ba'd alladhina a'luhum na kama tutataka kukuonyesha wewe Muhammad baadhi ya zilazaabu tunazoalikia hao tutafanya au natawafyanaka au tukamua tukuondoshe duniani kabla ya kuadhibu wao tukawadhibu baadaye basi hayo yote ni rahisi kutendeka fa ilaina marjeoho ni kwetu sisi marjeo yao wote hao thumma Allahu shahidun ala ma yafalun geisha mwenyezimbo ni shahidi juye yale ambayo wanayafanya walikulli ummatin rasul Kila umati na mjumbe wake faidhaja rasuluhum atakapokuja mjumbe wao kudhi bainaho pataku baina yao bilqisti kwa adilifu wahum la yuzlamun Na tuzlamu walikulli Walikuli rasul kila umati una mjumbe wake faidhaja rasuluhum atakapokuja mjumbe wao qad bainahum, baynahum basi hupitishwa kadhibisha baina yutishahu hukm baynahum qul la yudramun wala hawatudhulumiwa. huwa tudhminun sura 48 anasema Mwenyezi Mungu wa yaquluna mata hadha lwaadu in kuntum sadiqin kwa kejele na dharau lini hu'adi unaotumbia wewe Muhammad wa kufufuliwa na kuhesabiwa mikiwa nyinyi waamini wewe na waamini wako mnasema kweli kuni la amliku nafsi ibara wala nafaa waambie mimi sina uwezo wa kujimilikia nafsi yangu kujindoshia mabara yote wala kujibutia manufaa yote ila mashaallah ispokwao litakomwezingu ndiyo linalokuwa Likulli ummatin ajalun kilawmati una muda wake idha jaa ajalhum unapofika muda wake fala yastakhiruna saata wala yastadimun hapo na nafasi ya kuweza kuchelewesha hata dakika waachilie mbali saa wala watu waza kujitangulizia adhabu kabla muda wake kufika. Qul ara ara'aytum hebu nipeni habari. In atakumu adhabuhu bayatan. Endapo itakujieni adhabu yake Mwenyezi Mungu wakati usiku mlelala au nahoran au mchana mshughulika huko ofisini au ndani mashambani, madha yastajilu minhu almujrimun. Ni kitu gani nataka tena kukiharakishia kishia. wa au pu idha ma waqa'a kisha pale inapokuja kuvamia ni adhabu ndio mnajide Alana. al an sasa hivi tena wa kad Na hali ya kuwa mlikuwa nyinyi kwa Mwenyezi Mungu huyo zake na nyumba wake. kwa wake mlikuwa mkifanya haraka adhabu ya Mwenyezi thumma qila lilladhina zalamu kayashata sam'a ku'ambiwa madhalim dhuku adhabal Onjeni anjina ya kudumu. hal tujzauna illa bima kuntum taksibun mnafikiri kwamba nyinyi mtalipo kwa jingine isipokuwa lile ambalo mnajuma Hamlipwe. Mtalipo kwa lile lele lele chuma. chuma mabaya mtalipo kwa mabaya na kama mtuma mazuri mtalibwa kwa mzuri wa istam unaka ya muhammad wanakotaka habari hao wanakuuliza a haqun ifikweni muhamadi hayo wanatuambia ni kweli kuliwaambie ii warabbi ndio e bi maana naam wa rabbi na apa na mlezi wangu innahu la haqun ni ukweli wa ma antum bi mujezin nyinyi si wenye hamna pa kukimbilia walau anna li kulli nafsin zalamat ma ardi na kama kila nafsi iliyofanya dhulma itapewa milki zote za duniani ili kujigumbolea kujigombolea na adhabu ya siku hiyo laftadat bi kula nafsi galik tayari kujigumboa kwa miliki zote za dunia wa asarun nadamata lakini wataficha masikitiko na majuto lamma au la adhab wa tatqayuna adhab wa qudiya bainahum bil qist na huku hukumu yao kwa adilifu wa hum la yuzlamun wa huwa wala hatudlamu ha hatu taudlamu kusa ala zindukae mfahamu. inna lillahi ma fi samawati wal ard ni yake munyizimu vyote vilio mbinguni na ardhini ala zindukae nimuelewe inna Allahi hakun. Waadi wa munyizimu kwa kuwafufu watu na kuwa hesabu na kuwalipa ni wa kweli walakin aktharu hum la ya'lamu lakini wengi hawajui hilo katika aya 56 na huwa Mwenyezi Mungu wa yumitu Mwenyezi Mungu ndiye atakayeuisha na yeye ndiye anayufisha wa, wa ilaihi turjaun na kwa kee Mwenyezi mtarejeshwa ya ayuha enyi eni watu nyi. kadija atkum maw'idhatun min rabbikum haya leo nyinyi ni mawaidha kutoka kwa wenu na wenu wa shifao lima sudur na uponefu huwa kuondoshia yale mashaka na kibri Zilizomu ndani ya nyua zenu. Wahudan, wa hudan ni mwongozo wa kuepukeshana na upotevu, wa rahma na esani ya kuepukeshana adhabu na, na mateso lilmu'minina kwa wale watakawamini wa Shifau maw'izaton shifau hudan rahma lilmu'minina kwa watu wote kwa Kulu Kuliwaambie bifadhilillah kwa fadhilaka mjezimu wa na rahmatihi kwa rehma zake fa bidhalika kwa hayo basi waislamu na wafurahi huwa khairun mimma yajma'un furaha hiyo ni bora kushinda yote nyingine ambazo atakuwa akikusanyika wanaviona hapa na tafsiri bifaḍlillahi imani na ihsani na ikhlas wa bi na hadithi za muhammad sallallahu alaihi na wengine tafsiri bifaḍlillahi kwa kuumbwa na kulelewana na kumpa kiongozi na ng'ile mtume sallallahu alayhi na kutuongoza fa kafali falia frangu. kwa hayo ndio mambo ya kufurahia huwa hayo khairun ni bora mima yajmaona kushinda yote ambayo watu wanikusanyia hapa duniani qul sema muhammad araitum ma anzala Allahu lakum min rizqi Hebu ibn ibn ni pini khabari ya zile ambazo amekuteremshia Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu katika risk mnazozitumia faja'altum minhu haraman wa halalan mukazigawa nyingine mukazifanya haramu nyingine halali. Kulu kuliwaambie Allahu adhina lakum ni Mwenyezi Mungu aliyokuamshia kufanya hivyo ama ala Allahi taftaruna au Mwenyezi Mungu mnamzulia tu wama dhanu alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba نزي في فكر زاو wale wana mzuria يوم القيامه سكويا قيامه ان الله لذو على الناس حقيقه منيزمغو ni menye fadhila kwa viumbe wake wote hasa binadamu walakin aktharuhum la yashkurun walakin wingo wanadamu hawashukuru neema zake mwezi mungu wama takunu fi shani wama tatlu min alquran wa la tamaluna min amal illa Mwenyezi Mungu anasema hamfikii huwezi kufikia e Muhammad kwa katika jambo lolote tunaloshughulikia wala usomi katika aya za Qur'an uzisoma wala hamfanyi lolote mtakalokuwa mkilifanya illa kunna alaikum shuhuda isipokuwa tunakuwa sisi yani Mwenyezi na malaika wake tunakuwa juu yenu ni mashahidi wanakuwa ni mashahidi Mwenyezi na malaika wake idh tu figuna fi pale mnapoingia kufanya Wama ya'zub ya an rabbika min mithqali dharratin hana hakidondoki kikapita nje ya elimu yake Mwenyezi Mungu kitu kinachopata uzito wa etam fila ardhi wala fisamani, ardhini wala mbinguni wala asghara min dhalika wala dogo kutuko wala akibara wala kubwa kutuko ila illa fi kitabi mubin limedhibitiwa na kuwekewa alama na rekodi zote kwa ukamilifu ndani ya kitabu kilichowazi ala sindukaeni mfahamu inna awliya allahi Hakika wa ya wapenzi wa munyezimu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun hawatofika nalolothe la kuogopesha wala hawa na nalolothe la kuhozunisha aya ya ina, tatu inasema alladhina amanu hawa awliya allahi ya ni wale walio muamini Mwenyezi kanu wakanu yataqoon na wakawa wanamcha kwa maana ya kumtii katika maambisho yake na kuepuka makatazo yake la bushra fil hayatid dunya wa fil aakhirah wamaliha wa Mwenyezi Mungu wacha Mungu hao wanathibitikiwa na pongezi wanapongezwa katika huu hayo lemuwangu na aakhirah la tabidina likalimati la hakuna kubadiliko katika maneno ya Mwenyezi Hakuna mabadiliko katika maamuzi ya Mwenyezi dhalika huwa al-fawz na huko ndio kufanikiwa kukubwa. Wala yahzunka kauluhum Mwenyezi Mungu anamliwaza mtume wake akamwambia yasikuhuzunishe maneno yao. Innal izzata lillahi jami'an kutukufu ni mwenyewe ni Mwenyezi Mungu wote. Huwasame'u lali. Ye Mwenyezi Mungu ndio msikivu na mjuzi. Alaz ndokani infaham inna lillahi man fis wa man ni milki yake mwenyezi Mungu wa wote na malaika wanadamu, majini na wanyama wote wa na viumbe vyote vile uko ni vyake mwenyezi wa man na vileo katika ar wa ma yattabi alladhina yad'una min dunillahi hawana na wale wanaaabudu asiyekuwa mwenyezi Mungu kuwafanya kumfanya washirika hana anachifuata hi atabiuna illa dhann hawana hao ispokua ni dhanna tu kumangamanga kutuhumu wa inhum illa yakharusun. na hawana hao hawa ispokua wanatapatapa hawajuilipi la kushika huwalladhi ja'ala lakumu layla litaskunu fihi mwenyezi anathibitisha katika aya hii ya saba akisema kwamba mwenyezi Mungu amekufanyenya usiku Leta fihi ili mpate kupumzika ndani. yake Wa nahaarna mafayeneni mchana mausira wenye ili ilimpate kuona mahitaji yenu na shughuli zenu mnapotafuta riziki na mengineayo. Na Inna fi dhalika la ayati liqawmi yasma'un. Hakika hayo kuna dalili kwa wale wanaosikia. Qalu wanasema makafiri kafira. allahu walada, ati Mwenyezi wana mtoto. Subhana kwa koi ga yale wayahudi waliosema uzeru wa ibnullah na wanasara waliosema isa ibn basi atik wanamsbisha mwenyezi na mtoto subhana utakatifuni wake mwenyezi Mungu huwa alghaniyu yeye ndiye mkwasitaji ambaye hahitaji kuwa na mtoto wala mjukuu wala waziri wala katibu wala chochote lahu ma fi wa ma ni mlkia wa mwenyezi Mungu vyote vilivyoko mbinguni na ardhini inaenda kuminsi sultan hapa hamna nyinyi mashahidi wote kwa hayo mnayosema ilikwaje atakwuluna lallah mnajisemea tu nyinyi kumsemea mwenyezi Mungu maala taalamuna jambo ambalo hamna uhakikanaalo qul wa ambiy muhammad inaladhina yaftaruna ala zahir kathi zulia mwenyezi Mungu uongo hawafanikiwi Mata'um fi dunia. tarehe zao uz dukwani muda tu hapa duniani thumma humu. marji'uhum ni kwetu sisi marijio yao thumma muziquhum wal'azaba shadida kaysatutuwan jasho adabu nzito ya kanu tana na kufru walizkuwanazifanya watlu alaihim naba anuh Mwenyezi anasema watlu alaihim naba anuh wasome Muhammad watu wako habari izqala likawamihi alisema kuambia jamaa zake ya kaumi in kabla kaba alaykum muqami jamaa zangu ikiwa kumewakulia kukaa kwangu menakuishi nanyi watadhikiri bi ayati na kukukumbusheni kwa aya za mwenyezi ikiwa hilo jambo lilikuwa kubwa nanyi hamwezi kulivumilia fa alallahu tawakkatu basi mimi mwenyezi Mungu tunje ile mtegemea kusanyeni mpitishe mwamoe amrakum uwamuziweni wenu kuwa nao wa shirakaa akum nyinyi na hawa muwenu thumma la yakun amrukum alaykum humma kisha huwa muziweni usijoka kificho ficho na uekinaga naga kidhahadharani kabisa thumma qudu ilayya kisha pitisheni huwa muziweni munitekeleze wala tundhiruni wala msinipe muda kama niko niua kama niko ni kama niko ni kata kata fanyini fa anta na kama mutaya pamgongo hay nakumbieni famasa altukum min ajiri. Basi mimi sijawaomba nyinyi ujira in ya illa ala allah sijawaomba nyinyi ujira wakazi hizi haya hayakuwa malipo yangu isipokuwa kwa muujizimu wa umirtu ana akuna min na mimi ni nisimame ni imara katika uislamu niwe katika uislamu imara fakadhabuhu fanajainahu wa mama Mwenyezi anasema baada ya Nuhu kwa kusema hayo jamaa zake walimtadhibisha na wakataka lakini, fana jainahu wa kwa lakini pana Jinaahu wamwao tulimwokoa Nuhu pamoja na wale waamini pamoja naye fil kwa kuyaingiza katika jahazi ilioelea katika bahari kwa muda wa siku 150 wajiana hum khalaifa na kisha tukawafanya wao baada ya kugharikisha wale nje ya jahazi Tukawafanya wao baada ya jehazika kupata kutua katika ardhi kavu wakawa ndio viongozi wa agharqa nalladhina kadhabu biayatina tukagharikishea mbali wote wale kwa haya zetu famur kaifa kana akibatu almunzarin angalia basi jinsi gani alikuwa mabaya matokeo ya watu walioonywa kubali maonyo thumma ba'athna min ba'dhihi rusula kisha tukatuma baada ya anu wajumbe mbarimbare ila qaumihim koni matizao faja'uhum wa kawajia wajumbe hawa kawajia watu wao bilbayyinati pamoja na dalili za wazi na miujiza pa maakaanu bima kadhabu bihi min Na wao pia hawakuwa wenye kuamini kwa kile ambacho walikadhibisha wanzi wao waliogharikiishwa kabla kadhalika natabawala qulubil mutadini na jinsi hiyo ndivyo tunavyozipiga chapa nyoyo za watu wa shutabu nyoyo za watu wa shutabu tunazipiga chapa hiyo za ukaidi kukutavu usugu mpaka yanawekwe na adhabu sumbaatna min baadihim Musa mizingu nasema katika aya hii tano 75 kisha tulituma baada ya hao tulimtumia Musa baada ya Nuh musa wa Harun na Harun ila Firawna kwa Firawna na jama jamaa zake biayatina pamoja na miujiza yetu fastakbaru watu wa Musa nao walijifanya bora na watu wa Musa jamaa zake Firaona na jamaa zake walijifanya bora Wakanu kanu qauman mujrimin na wakawa nao ni watu walio dhambi kubwa falamma jaahumul haqu min indina ilipowadia wao haki kutoka mbele yetu qalu wakalisema kanisema in hadha inna hadha lasaahihun حقيقه هو محمد هو ني مچاي و هذا لسحر مبين حقيقه موسى ني مچاي قسم شجينه ان هذا لسحر مبين حقيقه هي معجزه موسى ني اوچاي قال موسى قال سيدنا موسى اتقولون للحق لما جاءهم Iwoni mnayesema ya hakimuniambia haki majaa ja'akum wakati qatilu bikujiyeni Asihirun hadha kuwa ni uchawi hu wala yuflihu sahirun na wala hayapatapo kufanikiwa wachawi. hu ni uongozi na dalili na miujiza ya uhakika ndio maana ikashinda kiasi kilichoche ndio shinda hijapatapo kabisa uchawi kushinda ushindi kama uliopatikana wa miujiza ya Musa bado mnasema uchawi tu qalu wakasema ajiitana litelfitana ama wajadna alayhi abana ibowe musa umekuja kutaka kutuondosha sisi utuepushe na dini na ibada na mila tulizowakuta nazo mababa zetu watakuna la kumkibria filad na ili nin ndio nyenye madaraka katika ardhi ndo kubwa viongozi wakubwa watawala wa mana hanu na sisi hatuko kabisa kwa ajili yenu nyinyi kuwa waumini wama nahanu lakuma bimuminina. hasisi hatakuwa tayari kwenu kwa kuamini Wa fir'aun wa alisema fir'aun ituni bi kulli sahirin halin qam biya wa misri nitaftiyani wachawi walobbea katika uchawi tuje pambani naye huyu Musa na wachawi wake falamma jaa asharatu walipokuja wachawi kala lahu Musa aliwaambia Musa alqu ma antum mulkun dhiirishani pocha mtakao dhirisha palamma alqaw walipo dhirisha wao rogi ule wa macho. qala musa liambia musa ma jiitum bihi sihra pocha mlo kujana wanyiny inallaha sayubtidu munyizungu atoba Inna allaha la yuslihu amalan musidi munyizimu hafanikishi hapanikishi shughuli za watu haribu mipango ya watu haribu munyizungu haifanikishi wa yahiqullahu al-haqq bi kalimatihu uthibitisha Mwenyezi ukweli kwa maneno yake wala ukariha mujrimun ajapwa chukia makatba ma, wach majizambi na hasana kaffe uzalimun japwa chukia wa, Mwenyezi tu ukweli wake pamoja na hayo asema Mwenyezi Mungu katika aya ya 83 fa ma amana li Musa hawakumuamini mtume Musa katika makripti na bani Israili illa durriyah min qawmi sabakawa cha tu katika jamaa zake Musa walikataa imani wakaepuka ala khawfin min farao wa ala kwa kuogopa vituko na manenevo na madhara na dhulma ya farao na watu wake aniyatina hum asjaka watesa wa inna Firauna, na hakika farao la alim fil ardi. alikuwa na kibri kikubwa katika dunia nchi ya Misri wa انه لا من المسرفين نايين katika watu wa porofi wa kabisa wa maendeleo ya jamii waqala Musa akasema Musa ya qaumi in kuntum amantum billah jamaa zangu nyi. ikiwa nyinyi mmemwamini mwenye Mungu fa alayhi tawakkalu basi yeye mtegemeeeni in kuntum Ikiwa ikiwani ni muislamu waqalu wa kasema ala Allah tawakkalna kwa mwenye Mungu sisi ndio tunimtegemea Rabbana eimolaba la tajaalna fitnata lilqawmi adh-dhalimin wasijja katufanya tunakuomba usijja sisi ni mahala pa kufitiniwa na watu madhalim wanajina bi rahmatika min alqawmil al kafirin na utuokoe tunakuomba utuokowe kwa isani yako utuepushe na watu makafiri wa uhaina ila Musa wa akhihi tukapeleka ufunuo kwa Musa na ndugu yake Harun anta bawaa liqamukum bi buyuta Musa na Harun waandalieni watu wenu katika nchi ya Misri majumba waishi wajalu buyutakum qibla nafanyeni katika majumba yenu sehemu za ibada waqimu salata namdumish sala wabashiri lilmu'minin na wa bi khabarin zuri katika aya 88 ana sauni wakala Musa aglisema Musa Rabbana ayyuhalawwetu innaka ataita firawna wa malahu wewe ndi ndiyo na firawna na jamaazaqa zinatan mapambo wa mwala na maimali hayati hayatid dunya katika uhai wa ulimwengu huu wa Misri rabbana ewe mula. sisi sisishtawana kuapa kwako hayo liudhilu an sabilika diku nafasi kuwapoteza watu kuwa taa yako. rabbana ayyuhalawwatu atumis ala amwalihim tunakuomba uzizizimishe katika ari mali zao washdudua kulubihimu, na uzifunge nyoyo zao zisiamini bal ayu'minu ya hatta yaraw al'adhab al'alim mpaka zipambane na adhabu inayomu. Kala, Mwenyezi akasema kumwambia mtume wake Musa kad ujibad imesha imeshakubaliwa dua yenu fastaqima lakini na kazi yenu kama Imara. Kuwa ni Imara imani wala tatabian wadamuslimi mkufuata sabila lazina la ya njia jia ya wale Jia walio ambao wamepambwa na ujinga. Hawajui chochote la yalamo na shay. njia jia yao. Wajawazna bibani Israil. Asamwe zingo tulovucha bani israel albahari katika mto wa Suez kanal waatba'ahum fir'aun akawfa'ata fir'auna wa na min lake. Baka yanu wa adwan kwa ajili kutaka kuwafanya dhulma na wadui lakini mwadhim wake ulimrudia mwenyewe hata idha adrakahul gharq mpaka alipomvaa gharqa qala lisani aamantu nimeamini annahu kwamba la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il hakuna Mungu anastahili kuabudiwa na kuaminiwa pekee ipokuwa huyo Mungu wao, wa Mungu waliomuamini Bani Israili. Wa ana na muslimi. Na mimi kuanzia leo ni mkatika islamu. Lakini maneno haya aliyosema Firaun wakati katika maji, hawezi atakuhema tena, hawezi. Kwa hivyo tauba yake hiyo haikumsaidia. Haikuwa kukubaliwa wala hakuwa muumini. Ndipo alipoambiwa alana, ivi sasa tena? Do naamini wa asaita kablu, hal ulikuwa ume, umeasi hapo manzo Wakunta kunti min al na ulikuwa ni katika wafi, mafisadi wakubwa wanafasi fisadi wao leo tena naamini haya aidhur toleo manunjika bibadanika leo tutakuhua wewe kwa mwele wako tu Litakuna liman khalfaka, aya ili uwe kwa watu watakokuja kwenye yako ni muujiza wa in wa in kathiran min an na hakika ya wengi wa watu anaya tina la vapilon ayazetwa na zisahau. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeweka neema zake juu ya bani israel anasema katika aya na 93 walaqad baw wa ana bani Israila mabaw wa asdaben wa kika tulwandalia watoto wa yakub maandalizi mazuri wa razaqnaahum min at-tayyibaat katilwarzuqur mzuri zuri fa hawakutafautiana katika ibada na mnyendo hatta jaahumul ilmun mpaka ulipojia ukweli wa mtume Musa ndipo walipoanza kuchawanyikiana Wakagawana kwa kupigania madaraka in rabbaka yaqdi bainahum lakin wako atahukumu kati yao wako atahukumu yao yawma alqiyamah siku ya qiama fi fihi fi yaftalifun danya kile ambacho wao amekuwa kitafutiana fain kunta fi shak min anzalna ilayk na kama utakuwa una wasiwasi muhammad na hiji tulichokutumia wewe tutakutunshia wewe fas alil ladina yaqrauna alkitab wa uliza watu wanaisoma tawrat na injil min qablika kitabu ambavyo lishuka kabla yaku muhammad na wasiwasi jaa akal wulakum Uliukulia wewe ni ukweli mirabika kutoka kwa wako fala takuunanna minal mumtari basi usijiukawa miongoni mwa watu wenye shaka wala takuunanna wa minal ladhina kadhabu bi ayati miongoni mwa wale wanaokadzibisha ayatu mnyezima fatakuuna minal na ukajoka wewe ni katika watu wale wale Innal alladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika. Hakika ya wale ambao limashaddid thibiti kwao neno la la adhabu kutoka kwa wako kutoka kwa wako hawa watu hawa la uminuna hawaamini wala wajaatuhum kullu aya hawa hawaamini hawaamini hata wajiliwe na miujiza yote ya duniani ili kuja tokea mwanzo wa dunia mpaka hapo na mpaka yatakayokuja mwisho wa dunia ya wa wao basi hawamini hawamini. hawa min hatta ya raula al alim mpaka upambane na adhabu iliyokuwa inauma adhabu inauma fa law la kanat qaryatun imanuha Mbona basi hapajatokea kijiji chochote amanati kikaamini Fanafaaha wakanufaisho wakanufaisha watu kijiji hicho imanuha na imani yake kwani naitokea hivyo illa kauma Yunus, ispokwa watu Yunus. watu waaynus walifanikiwa walibaam, waliamini wakakubaliwa walitubia wakapokelewa hamshukuru uh, mwezingu wakakubaliwa lamma amanu wakati walipoamini kashafna anhumu adhab alkhizi tuliondoshia kutukaepushia wao adhabu ya unyonge filhayati hayati dunia katika uhayo wa wa ila na tukawapa staree mpaka mwisho wa maisha yao wala usha'arabuka na angetaka mulezi wako mwenyeziungu wako waamini watu wote duniani la aamana man fardh kulluhum angaliaamini watu walioko duniani wote jami'an wote afa anta tukurihu basi wewe utaweza kuwalazimisha watu Hatta yakun muumini mpaka wa, waweze kuwa waumini hewezekani Wamakana linafsi na antu'mina illa bidhnillah. Haiwezekani nafsi yote kuamini isipokuwa kwa uwezo wa Mwenyezi kwa amrisho wa Mwenyezi na matakwa yake. Waja'alur rizqa na anaifanya Mwenyezi Mungu adhabu alalladhina la yaqiluna, kwa wale wasiotumia akili zao. Sio kuwa hawana akili, wanazo lakini hawatumia akili zao. Kuli ndhuru madha fi samawati wal-ardi. Waambie hebu angalieni mzingatie viumbe vile wiumbe mbinguni na ardhini muone utukufu wa Mwenyezi Mungu wa ayatu wa wanudhur lakini wapi hayetsaidi chochote miujiza ankaumilayuminuna wa kuwasaidia watu ambao hawaamini aya mbili anasema fahali yantadhuruna ila mithila ayami alladhina khalu min makafiri hawa wanakiipi wanachokingojea Isipokuwa anachokungojea ni kujiliwa wao na siku za mateso kama za wale zaofika wazao waliopita kabla yao. Kulu wambie fantadhiru basi na ninyi ngojeeni inni maakum min al na mimi ni pamoja nanyi katika wale kongojea. Thumma nunji rusulana. Hansa kisha tutawaokoa wajumbe wetu waladhina amanu na wale walioamini pamoja wajumbe hao kadhalika hakan alaina nunjil mu'minina. Hii ndiyo hukumu ilekashebidi kwetu kuokoa waumini. Aya na tatu Mjezungu, "Qul ya ayuha nas, tambie enyi watu wnyi, in kuntum fi shak mindini. ikiwa nyinyi mmoja ya mashaka na dini yangu, fala aabudu illadhina ta'buduna min dunillahi." Basi bakini na shaka zenu, mimi siko tayari kabisa siko tayari kuabudu wa a'budu ni yeye asiye kwa Allah walakin a'budu Allah walakin mimi mimmtakay muabudu ni Mwenyezi Mungu alladhi yatawafakum ambaye bayat anakufisheni wa umirtu an akuna min almu'minin na nimeambishwa ni nime miongoni nime mwa kuamini aya na tano Mwenyezi Mungu wa an aqim wajha kalid din ilekeza moja kwa moja kwa uhakika Jidia dini yako kwa ajili ya dini ya Mwenyezi hanifan dini iliyotakata wala takunanna na mna wala usijikawa katika washirikina wala tadua min dunillahi ma la yanfaqa wala yuruk wala usijukabudu asiyakuwa Mwenyezi kitu ambacho hakikunufaishi wewe ukiabudu wala hakikudhuru ukikosa kubudu fa infaalta fa innaka idan min alzalimin na endapo ukafanya hivyo basi ujuwe kwamba wewe ni katika watu wale wadhulumu nafsi zao wa Allahu bidurrin fala kashi, la na akid kukufikisha mwenyezi Mungu madhara yoyote hakuna kukuondoshea ila ye mwenyewe mwenyezi Mungu wa inyuridika yuridka bikhail, na kama ukutakia khairi fala radd li hakuna akuna wa yake fadlaka mwenyezi kukufika wewe Yusibu bihi mayasha'u min ibadi. Mwenyezi Mungu rehema yake, fadhila yake kwa anayemtaka katika waja wake. Wa huwa al-Ghafurur Rahim. Nihai ni Samahiyu, الرحيم. Qul ya ayyuhannas, ana Samwenyezi katika aya ya 108 ana Samwenyezi Mungu, Qul ya ayyuhannas in watu ni qad ja'a al-haqqu, wa la'kujieni ni ukweli mirabbikum kutoka kwa Mlezi wenu wa man yhitada fa inma yahtadi li nafsihi na mwenye kuongoka anaongokea nafsi yake kwa sababu itakuwa inofaaika ni nafsi yake Waman man dhalla fa inma yadhllu alayha na atakipotoka anapotokea nafsi yake wama ana alikum biwakil wala mimi siku kwenu ni mwenye kusaletisha kwa kuwafanya lazima muongoke sio kazi yangu kazi niliyotumwa kwenu kuja kukuongozeni na kuelekezeni mfahamu mkubali muamini muongoke watabi ma yuha ilika. Na agizo la mwisho niloambiwa fuata muongozo uliotumwa kwako ufunuo uliofunuliwa kwako kutoka kwa Mola wako wasbir na uvumilifu juu ya matatizo mashaka madhila maateso hata yakumallao mpaka atoeu amuzi wake Mwenyezi baina yako, yako, yako na hawa atakokuwa wake ee kunyanyasa baina yako na hawata atakokuwa wake kupinga baina yako na hawa atakokuwa wake kudhulumu huwa huwa khairul hakimin na yeye Mwenyezi ni, ni muamuzi bora wa waadilifu. ni muamuzi bora muamuzi wa adlifu Allahumma janna ya kariim bitadhkiri kam tatabiin wa li kitabika ya nabika muttabiin wa ala taati kam itabiin واتوفى عنا ربنا المسلمين ووالدينا واولادنا واخواننا احبانا وجميع المسلمين برحمه يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه السلام.